dag utav annonsen i tidningen idag som var formulerad batterist söker till dans och poppå e, Jag är batterist Jaha Ni e, vet inte, vad är det för någon slags dansmusik som spelas? Vad sa? Dansmusik som spelas Ja, det är både gammalt och modernt Gammalt och modernt Eh, modernt exempelvis, det tycker jag eh, är väl ganska dåligt. Är det inte det? Ja, jag vet inte det. Eh, har ni, vilken trumslagare har ni haft tidigare? Jag kommer inte ihåg var han inte som de eh, hade. Det var ingen eh, norsk trumslagare. Nej, det var det inte. Enen också kanske? Han var ju från Halmstad tror jag, men nu svensk. En sal... Eller Varberg. Valberg, oj, Valberg är också den, den han landade Vad Målen också kanske Vad sa? Nera. nera Nera Nera? Nera heter jag Ja, yes, så yes. Nera Jorsunds, Nera Jaha Ungersk titel Jaha eh, Dansmusik, vi spelar mycket ungersk eh, musik hemma i hemmet Där eh, jag har varit Uh, vet ni någonting om uh, ungersk uh, musik? Om det, om det är populärt här i Sverige? Men jag vet inte det. För jag är så omusikalisk. Jag är inte allting trött, Jag bara tar emot uh, telefonvakt. Telefonvakt. Ja. Uh, uh, jag tänkte så fråga så här istället. Uh, ett prov på det. Går det bra? Jag har en hel del uh, prover att sända över till. Teckningar på det. Virvlar. Jaha. En vacker virvel. Den är väl en 40 gånger 30, Pastellblå färg. De har inte det. Har de inte det? De har ingen affär. Nej, de söker inte. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. De ska söka alltså. De söker en batterist. Ja, just det. Nej, jag trodde att de hade en batterist som de skulle ha en annan batterist. Nej, de har ingen, de batteri. Har ingen batteri. De har en batteri. De ha en batteri, en batteri. har en batteri själv. De har en uppsättning själva. Ja. är eh, de den uppsättningen, vet ni det? Nej, det gör de inte. Var det är en har sitt. Sitt, ja. Men ni vet inte vad det är för märke på eh, uppsättningen. Mm, nej. Ja, det är inga de har i Hawaii-itarr och itarr. Oj, har ni Hawaii-trummor? Nej, det kan vi inte ha. Hawaii-trummor, jo. Ja, det, ja de, inte. De har, det finns en, en tysk hawaiiorkester som har bara enbart hawaii -trummor. De är från eh, Helböhmen. De har en hawaiiansk hawaii ton i trumman som stäms allt efter väderleken på eh, dansscenen. Ja. De har bland annat på scener färger på lampor som eh, har ett infra rött ljus som avspeglar sig på helmor. Eh, ja, men... Har de det? På trummorna? Gitarren? Nej, Nej det, är... det... är greppen på gitarren som man är ute efter, nämligen. Eh, om vi kan försöka, som ungersk musik med dans... Till. Ja, men det var inte alls det inte här för saker. Nej, de har inte det. Det var van, vanlig popmusik och dans som folk allmänt vill ha. Ja, just det. Spelade spelar svensk, de på svensk, norrländsk musik i all den glans och stor just som det, det kan vara. Eh, spelas det mycket kanske tidigare för er? Ja, de har spelat mycket. Vad ytterligare ja, har eh, Spelade någonting här i omkring Göteborg, Stockholm, Falköping, Men Madrid. Utlandet också. Utlandet? Var ja. Vad trevligt. Det var någonstans då. I Tyskland tror jag det var. Men då har de väl hur ingen som talas om haviansk Hawaii, Hawaii, trumma. Ja, det med, kan eh, hända som inte jag med kan... segel hända. på. De har väl en... Eh, ni vet inte om de har en... Eh, Eh, Hayatsai. Har de det? Det har de haft. De har haft det. Här det. Den andra som var med. Jaha, en Hayatsai. Vet ni ungefär hur hög den var? Man kanske kan köpa den. Ja. Jag är duktig, har de sagt i betyget från Statens batteriskola. Jaha. Jag fick AB Plus för ett break. Oj då. Och så vill och de ha åldern på grabbarna. Men det är bara några sådana här jämngamla. Hur ja, gamla är de? Ja, de är 23-28 år. Ja, men det är jättebra ålder. Det är en väldigt bra ålder. Så att, det de är de har fått så många svar på inre grabbar som är inte är 20 inget... år nu. det vill de inte ha. Nej. Ni vet inte, ifall de har något eh, korrespondensbrev kvar. Från sammansättningen på eh, de övriga. Nej. Det är... För kontraktets skull eventuellt. Men att det är väl en liten... En liten bisak i det hela. Ni vet inte eventuellt, kanske, om man ska vända på det och säga så här. Eh, musiken som eventuellt eh, spelas på svenska dansbanor- har den någon anknytning till någon, eh, eh, ja, oss emellan sagt, en glad musik? Ja, det kan jag inte till. Nej, det, jag får nog få anknyta, anknyta till det där Albert Engströms historien. När han bodde på Vaxholm så kom han ner till staden- och um, skulle ut med hela familjen till Vaxholm då. Då gick de ner till bolaget, spritbolaget och skulle köpa sprit. Och skulle köpa en stor tunna med sig. Och då gick de in till um, föreståndaren och frågade där de fick köpa en tunna och ta med sig rakt över disken. Vet ni vad föreståndaren sa då? Eriksson sa han. Hallå? Hallå, ja. Ja, Eriksson. Han kan väl ringa mig kanske ikväll. 13.60. Det är riksamtal. Hallå? Hallå, ja. Det är, är det, det? det är riksantal. Det är riksantal. Det är riksantal. Det är riksantal. Det är inte sant. Då kan vi väl återkomma igen om en stund. Får vi höra om det är något nytt? Om det är något nytt? ja. Om han har bestämt, om de få kanske en bestämt för detta, gällde en bekant till honom? En bekant? Ja, till? Om de, arbetar, till? de arbetar på SKF. Nej, nej, det är alldeles fel där. Är det, förlåt, 23, vilket nummer var detta? Detta är Och Förlåt mig då, har totalt fel. Ja, jag får bli om ursäkt. Ja. Ja, adjö. Ja.